Komna till Game Over, Sveriges gladaste podcast med Meimaba och Me Ultrafail. Då var vi här igen. Det är vi. Äntligen det... tillbaka i studion. Det är så skönt att vara tillbaka. Det är det varje gång. Ja, det är ju det. Speciellt en sån här regn idag när det bara regnar bara öser utanför och man kan sitta här inne och känna att nej äh, men här kan vi sitta ett par timmar nu och bara mysa. Jaje men, jaje men men fast det regnar och är så molnigt så det alltså det är ju fortfarande jättevarmt. Ja, alltså Jag vill ju, jag vill ju öppna alla fönster men tyvärr så är det så här vad heter det fläktutsläpp precis utanför våra studiefönster ja, så det går liksom inte riktigt Och inte bara det den skulle smattra mot fönsterblecket och så också. Jajamän. Så det är inte bra med, med för mikrofonerna helt enkelt. Nej precis precis. Eh men vi är ju inte här för att prata om väder och vind. Nej, vi är här för att prata spel. Precis, så det är väl det vi ska göra då. Ja, inte vilka spel som helst idag heller. Nej, utan vi ska snacka lite jag ska snacka lite Hollow Knight och så du ska snacka lite Carry on. Ja, men alltså vi startar med lite lite plattform helt enkelt. Precis, så att jag slänger mig rätt in i Hollow Knight om det är okej okay för dig. Ja, men kör på. Då är det så att Hollow Knight det känner du för säkerligen de flesta till. Det kom ut i februari 2017. Eh Team Cherry eh, för eh företaget som gjort det här och det är gjort av jag tror att det är tre personer sammanlagt om man inte räknar med kompositören. Nej ja, men, nej men. Eh det finns till Steam, Switch, PS4 och Xbox. Vad kom det, det kom en... till först? Eh det kom till Steam först faktiskt. Gjorde du, ja, det för mig att det kom till Switchen först. Ja, det trodde jag också, men eh, när jag gjorde lite efterforskning här efter eh, när jag har spelat det då så så eh, insåg jag att nej, men det kom till Steam och sedan så kommer det till de andra. Jaha, vad roligt. Ja, det är faktiskt lite kul att att det utvecklas för dator Nej men det känns så himla Nintendo ändå mm. fast änd är lite mörkare än vad Nintendo brukar göra. Absolut. Det leder mig till att prata om artworker med en gång då. Det är ju otroligt vacker artwork i det här spelet. Ja, Jiman. Eh, så pass så pass mycket att det den är simplistisk men samtidigt väldigt detaljerad. Jag kan inte eftersom jag inte jag är ingen konstnär själv så jag kan liksom inte riktigt uttrycka mig om vad det är jag känner för men jag känner liksom en trygghet i den här art, artworken. Den är ju lite cartoony också. Cartoony och mörk. Precis, som som blir en väldigt intressant kombination i i hjärnan liksom och du är ett väldigt gullig liten uh, liten krabat du spelar som. Oh, ja, men men mörk. Men mörk, ja men precis. Jag vill jag vill tillbaka till det hela tiden för det är ett väldigt väldigt mörkt spel. Det är ett jättemörkt spel. Det är alltså det är inte många färger i det. Nej men inte bara inte så utan allting har en så här alltså jag vet inte hur jag ska förklara det för utan mörk. Nej, på engelska skulle jag säga dark feeling. Ja, oh. <laughs> ja men det känns mer ja. det låter bättre på engelska att säga det mm. än att säga mörk. Det är därför ja. jag fortsätter upprepa mörk. Jag tycker det låter så larvigt. Ja men precis. <laughs> dark feeling känns mycket bättre än ja, mörk ja, känsla. Ja men det är det. Det är, det är hela tiden liksom en en påtryckande, mörk känsla av all av artwork. Gissningsvis så är det väl för att de använder sig så mycket ut av förgrunden i sina, i allt det här. Så liksom saker är framför plattformen där du är ibland. Och det är lite häftigt. I, i vilket fall. Det här är alltså ett action-platformer Metroidvania, Souls-like aktigt spel. Ehm du spelar som en liten shade som kommit i Hollow Nest för första första gången och ska då liksom förerar på vad men vad är det vad är det jag gör här varför är jag här och så, och så vidare så hela tiden så låser du upp via samma sätt som Dark Souls har sin storytelling. Du får liksom aldrig riktigt veta exakt vad det är som händer förrän du kommer längre in i storyn. Ehm utan det är meningen att man ska upptäcka det själv då. Ska, det ska det går ut väldigt mycket på att eh på att utforska världen kan man säga i alla fall i början. Och du är liten, du är gullig och du har en liten en liten spik som ett vapen, men jag kommer att kalla det för svärd från och med nu. Men egentligen så är det en en spik som man använder. Men eh ja. Det som är det som är det jobbiga med det här spelet är att för mig var det väldigt förvirrande. Eh och jag tror att det är meningen men det blev blev samtidigt liksom en del av en frustration för mig för jag vill gilla ju att liksom upptäcka allting och och jag vill gå till alla olika ställen och jag vill veta detta och detta men sättet som det här fungerar på är att du får du får ingen karta utan du får hålla reda på alla ställen själv fram tills dess att du träffar eh Conifer och kan köpa en karta men då får du bara köpa en karta utav del av området just det området så du måste du hitta honom på varje område innan du kan börja få en karta på det området. Men du har ju åtminstone natur i ditt spel. Ja. Du har åtminstone en karta. Mm. Vänta bara. Ja. <laughs> jo, precis. Det och det är väl så, men men den här världen är ju så jätte jättegigantisk också så att det blir väldigt förvirrande efter ett tag. Och sedan så kommer man till nya områden om man bara ja men här vill jag ju upptäcka och utforska men jag har inte hittat kartan för området innan än och <laughs> så att det blir för, för mig det känns inte bra för mig. Då hade jag har ju aldrig inte haft någon karta alls och bara liksom för att då måste man bara tycka att ja men du får komma ihåg allting vart det ska gå och så. Och det är väl inget fel med det, men det som är det jobbiga är ju att i ett sånt här Metroidvania aktigt spel då är det ju att du får ju, du låser ju upp eh, nya saker som gör så att du kan komma in på gamla områden. Om de inte är tillräckligt ja, vad ska man säga? Så man inte kommer ihåg dem ordentligt. Då blir det svårt att hitta tillbaka till dem. Ja, det är ju man. Och kanske då går runt i flera, flera timmar och letar efter, okej okay, men var, vart ska jag nu? Vart ska jag nu? Och så bara, ja ah, just det, det var ett område i, där uppe som jag skulle till. Ehm Och det är ju lättare om man har en karta. I vilket fall? Eh hela hela spelet går ut på att du hela tiden också då ska levla upp och du ska göra så att dina vapen blir starkare och så vidare och så vidare. Och det kan man göra genom att hitta en nailsmith eller ett par olika nailsmith så de kan gå till och betala med geodes som är det här den här typen av skällar i det här spelet de. Och dom använder till ja men man använder som pengar i det här spelet. Så att men om du om du dör så förlorar du dina dina pengar då eller dina geods och så får du komma tillbaka till till samma ställe som du dog och sedan så måste du döda en skugga av dig själv för att få tillbaka dina själar. Du behöver inte bara hitta dig själv utan du behöver också döda en en liten fiende som är utav en kopia av dig som svävar omkring. Det är lite småroligt. Jag tyckte det var lite lite småkul faktiskt. Ehm um, och jag har spelat det en gång tidigare och jag måste säga att den här gången när jag gett en andra chans så är det mycket roligare. Jag vet inte vad det var det men antagligen så var jag inte i rätt sinnesstämning för det första gången när jag spelade det. men nu nu när jag spelade så är det mycket mycket roligare. Fortfarande lite av det här det störande momentet då med med med kortena men ehm um, jag har mycket roligare med det. Det finns ja, oh, ska hoppa in på det med en gång kanske. Det finns en boss fight i den här i det här spelet som gjorde, som verkligen fick mig att tycka att ja oh, men det här det här är bra. Tyvärr så kommer du aldrig upp i den nivån igen och det här är en boss fight som är helt optional. Eh, eller ja, det är den väl kanske inte egentligen för att du hittar den sak som du behöver för att progressa, men du kommer till den, men du behöver inte gå in i fighten så fort du träffar på han utan du får välja att gå in i fighten. Du får challenge the och det är Mentis eh eh uh, Mantis Lords är det. Så du har en boss fight där du får challengea tre stycken Mantis Lords. Så först så är det en som hoppar ner och så får du slåss mot den. Och sedan så tror du då att okej, okay, men nu har defeatat den, för han hoppar tillbaka och då kommer nästa då. Men så är det inte utan då kommer de två andra, så du måste du slåss mot två av dem samtidigt. Och den boss fighten var den var riktigt cool. Nej, men och elak. Uh, elack men riktigt jävla cool alltså när man klarar den sen så kände man sig så bara ojaj. Oh yeah. Det brukar ju vara när det är lite lite tuffare då alltså av känslan när man väl tar det. Ja, oh, nej det var häftigt. Det var det var riktigt coolt och den den fighten kändes många fighter det här kan kan jag tycka att det kändes som att eh jag bara slår och slår och slår och hoppas på det bästa. Men den fighten kunde jag riktigt liksom se mönsterna på fighten och hitta den hitta flowet i den liksom nästan så här Bruce Lee moment när man ska bara du ska vara som vatten som Det är ju man. <laughs> så kändes det när jag körde han fighten. It's så all det. about the flow. Precis, precis. Ehm och sedan så är det eh ja, du får ju items då som gör så att du kan progressa till olika saker. Eh sedan så får du ju även magier och annat sånt som du kan använda och det används utav souls kallas det i det här spelet. Och de här soulsen är liksom det är en en mätare på sidan utav din healthbar kan man säga. Där den fylls upp till tills den är max och när den är max så fylls den inte upp mer men om du använder den så fylls den på och den fylls på när du slår på fiender så fylls den här liksom upp lite långsamt då. Från början av spelet så har du en ability att hela dig själv. Och den kostar souls då. Så att om du har tagit en skada så kan du hålla inne en knapp och hela dig själv. Och den samma mätare används ju då för att också eh göra de här magiska attackerna som en en en starkare attack eller en, en neråt attack eller en uppåt attack och sådana saker som som är starkare då och där måste man nog hitta liksom en balans och det det jag tror jag att det, det är någonstans där som jag har haft lite svårt för att jag behöver använda min som för att hela mig själv i bossfighter hela tiden men samtidigt så är det svårt att hitta lägen där du kan vara still till länge i en bossfight för att hela dig själv och samtidigt då så hoggar jag på den här magin men jag faktiskt kanske skulle använda den för att göra olika attacker istället måste våga lite mer. Precis. Jag tror att jag har varit lite för säker. Jag är lite för mycket av en Dark Souls ett spelare. Ja, lite fegis. <laughs> Precis. <laughs> ja, det och det är ju så att i Dark Souls så använder man ju skölden ganska mycket eller i alla fall i början så använder man skölden väldigt mycket. Ingen minns en fegis. Och och det roliga är ju att eh, From Software, de som har gjort Dark Souls 1, 2 och 3, de har ju också gjort ett spel som heter Bloodborne. Ja, och i det så finns det en wooden shield som tycker att eh det här var brukar det varit populärt så att sätta skydda sig emot men det ledde till en alldeles för passiv <laughs> passiv fighting stil. Jo, sen har vi bara lagt in den där för att tyckte att nej. Fuck you. <laughs> sen så ja, en annan sak som jag tycker är väldigt kul men här så spelet är att de har ett lite speciellt warp system. Du måste ta dig till lite olika warpplatser för att kunna warpa dig emellan. Det är inte så inte så ovanligt, men det här så måste du låsa upp varje warp system genom att betala en liten summa och det gör du även för att du låser upp olika stationer utav en eh eh man ska säga en det är en eh sak som du rider på. Så det, det som rider i ett tunnelsystem. Så det blir liksom som en eh, som en tunnelbana fast du rider på en, en stor insekt. Okej. Okay. Är inte kul tycker jag. Aj man. Och det här precis som i många andra så är det liksom eh, som som många andra många andra liknande såna här spel så är det ju liksom du är i en civilisation som har varit. Det är väldigt tydligt att det inte är särskilt mycket civilisation kvar här nu. Eh men det har funnits en civilisation så det finns så här men ställen heter saker som The Queen's Station och såna här saker så att man man förstår att ja men här var det en stor central hubb för det här tåg eller tunnelbanesystemet då och såna saker men det sen länge sönder och uppröstat och förstört liksom nästan en en apokalyptisk framtid Precis man skulle kunna det det ja, precis så. Så att du, du verkligen känner att om den här världen har varit levd i på något sätt. Ja, i man. Och det har de lyckats med väldigt bra också. Så att egentligen för mig vet jag inte riktigt. Det det är någonting med spelet som jag inte riktigt tycker är för mig. Och det är så konstigt för det borde allting i det här borde vara för mig. Det är liksom soul, soul soulslike och Metroidvania, alltså det är plattform action. Det det det är som gjort för mig. Men det är någonting som inte stämmer och jag vet inte vad det är och det det var det irriterar mig. Okej. Okay. <laughs> så att eh men om någon skulle fråga ska jag spela det här spelet så skulle jag säga absolut. För att ja, det är jajamma. om inte annat bara för att titta på den fantastiska grafiken. <laughs> jo, men det är jättevackert. <laughs> och det är väldigt väldigt vackert. Och, och mörkt. Och mörkt. Och återigen så kommer vi tillbaks till det här med eh som vi pratar om hela tiden med den här cartoonya stilen för att den kommer hålla det här det här sätta det det här sättet att göra spel på med sån här tecknad stil det kommer hålla även om 20 40 år liksom. Jajamän, precis. Det kommer vara framtidens retrospel. Precis. Den sortens grafik. Ja, och det, även fast vi ser mycket av det idag så kommer det kommer ju alltid komma något nytt. Ja, det absolut. Man alltid komma ett nästa steg. Jajamän. Och ja, nej men det ska bli spännande att se när när folk tittar tillbaka på de här spelen som retrospel. Vi har ju redan våra retrospel. Kommer vi anser att de här är retrospel vi som har de äldre spelen? Original retro och ny retro. Precis. Eller börjar man dela upp det i så här i nostalgi, retro? Ja, ju mer precis. Precis. Ja, nej men det är allt jag har att säga om om Hollow Knight egentligen. Eh jag skulle kunna gå in på lite spoilers och såna saker men det vill jag inte göra. Nej, men då fortsätter vi tycker jag. Ja, jag tycker det låter det. ju som sagt som ett toppenspel som alla borde testa som är inne på på just plattformsspel och så där. Ja, precis. Och sen speciellt också eftersom du du får ju uppgradera dig själv hela tiden också så att du blir väx ju starkare hela tiden. Ja, i man. Lite ett extra RPG-element så där. Ja, precis. Ja men precis. Ja, men jag tar mig vidare in i världen av så kallade reverse horror game. Ja, det det ska bli spännande att höra. <laughs> ja, jag spelar ju inte plattformsspel. Det är ju inte min genre. Eh jag spelar inte 2D-spel överlag. Nej, nej. Det är inte det är inte riktigt är inte riktigt. Nej, det är inte vad jag brukar jag brukar känna för. Nej. Men det här kändes så himla speciellt och såg så sjukt ut att det blev roligt. Mm. Så jag kände jo men det är klart att så får ge den chans. Det det finns ju bland annat i PC och bland annat då till Steam och även Microsoft Store. Mm. Och jag har ju Game Passet och det ingår där så jag behöver ju inte betala något extra för att spela det så varför inte testa? Varför inte testa? Spelet är gjort av Fobig Game Fobig Game vad heter de? Fobig Game. Fobig Games Studio till och med. Ja, okej. Okay. Så ja. heter de. Ja, jamen. <clears throat> och heter Carryon Eh mm. de själva kallar det för ett reverse horror game för istället för att du spelar en svag liten människa som springer iväg från monster mm. så spelar du monstret och äter upp svaga små fega människor. Ja, men det var ju det vi såg vi såg det på på E3 på Digital Developer. Ja, precis, de hade ju till och med en en person utklädd till <laughs> till en Carryon eller hur man ska kalla det då? Precis, precis. Ja, jag menar det var fantastiskt schov. Ja, ja herregud, jag blev ju intresserad av spelet och nu när du är ute då så Ja, ja men jag älskade Volver Digitals schov på E3. Ja, herregud. Fantastiskt. Ja, eller många som går har gett dem har gett dem flack för det och de bara istället för att sluta med det så, så gör de det värre. Nej, jag menar de satsar liksom bara dubblad ner på på sina åsikter för att det är alla ja, de är asom. Awesome. Ja, det är, det är humor det där. Det är det verkligen. Men i alla fall, du tar rollen som ett uh, gory monster mm. som inte ingen riktigt vet uh, var var du kommer ifrån. Ja, nä. Helt ja. enkelt. Ja. Och man kan säga att de experimenterar och så på dig och du rymmer Mm. Och där startar spelet då. Ah. Så börjar du kontrollera den här blodiga lilla tenta tentakelblobben. Ja. <laughs> eh uh, och alltså det är väldigt intressant för att ja uh, det det är ju retrografik, mm. pixelgrafik. Eh mm. uh, men samtidigt så är det ganska ganska snyggt på ett gorrigt sätt mm. om man kan säga så. Absolut. Det och jag är ju verkligen inte van Jag alltså jag har ju sen barnspelen också spelat lite Mega Man och mm. och Metroid och, och såna här saker. Men men jag är verkligen aldrig van vid att hålla in vänster musknapp för att röra mig. Nej, för det här monstret kan ju klättra på golv, väggar, tak, allting. Ja. Och du behöver inte ens liksom hålla inne någon knapp eller någonting för att sitta fast i tak på väggar utan det det är som vanlig mark. Ja. Så vart du en pekar musen och håller vänster knapp så flyger tentaklerna dit och drar monstret dit i <skratt> jättefart och det bara skvätter blod när du rör på dig. <skratt> alltså det 18-årsgräns på det här spelet kan jag kan jag tillägga. Ja, ja, ja. <skratt> <skratt> så och ja. och så vet du, ja, det ja kommer ju ut i människor och så. Mm. Och så kan ju du liksom du kasta dig in där och bara slaffsa i dig och äta upp en människa och du bara flyger blod och grejer överallt. Ja men. Så fyller du ju även på ditt liv att äta människor på det sättet då. Aha. Ja, för du kommer även träffa på människor med pistoler. Mm. Så som skjuter direkt när de ser dig. Det skulle väl jag också gjort om jag hade en pistol och ja. det, det är ett sånt monster rör sig mot mig. Precis. Och i början är det alltså i början får du känligen att det här är bara ett jätteenkelt larvits spel som bara går ut på att väldigt enkelt slaffsa människor. Det finns ingen svårighetsgrad, ingenting i det här spelet. Ja, precis. Det är helt fel. Ja. För att i början är det så för att om inte honom har några vapen då kan inte göra någonting mot dig som Nej. för att du är ett stort och farligt monster. Ja. Men direkt när de börjar skjuta tillbaka ja. så blir det inte en full on action utan det blir mer eh uh, pussel ett en taktisk fight. Ja okej. Okay. Du du bara kastar inte in utan du tänker okej, okay, vilka vägar kan jag ta för att de inte ska se mig och skjuta mig och börja hålla på med såna saker. Ja, så det blir det lite mer stealth element i det, liksom. Precis. Och och inte bara stalk ifall du planerar att okej, okay, om jag rushar den här vägen så hinner de se mig men jag hinner nå dit och Okej. Okay. Ja men ja men ja. Och ett par pistolskott så är du död. Okej. Okay. Och det blir ännu värre när du kommer till soldater som har uh, assault rifles. Mm, ja, men kan inte. Och ahead. även eh uh, sköld. Ja, uh och. Så så du kan inte attackera dem om de har skölden uppe för då tar du skada. Aha. Nu kommer träffa på saker som har flamethrowers. Du kommer träffa på människor som sitter i stora robotar med maskingevär och <laughs> Det blir mycket mer taktiskt i slut helt enkelt. Ja, Inte precis, bara slaffsa. Men i början har man bara jättekul av att man slaffsar omkring med dem att tackla. Det <skratt> man man smyger sig för eller man kastar sig fram till en dörr och så ser man de på andra sidan då. Mm. Och man öppnar dörren lite så kommer de så blir de nyfikna och går dit åt och så slämmer man igen den. Och ibland så går de till dörren och öppnar och tittar och så det möts de av ett jättestort blodigt monster som bara rycker tag i dem med tentakler och dunkar dem från golvet till taket tills delarna bara flyger. Det är jättehemskt. Ja det det är jättehemskt. Jag tror dig. Jag tror dig. Och det, du du börjar som ett ganska litet monster. Mm. Men du hittar ju saker på de olika banorna då som gör att uh, du växer och även får nya abilities. Ah, okay. Ja, okej. Ja, lite att, lite Metroidvaniaaktigt också där då. Det är faktiskt ett Metroidvania-spel. Ah. Ja. I see. Det är uh, light Metroidvania och light pussel. Skulle jag ah, okay. skulle jag kalla det. Ja, ja. Eh, uh, det första du får det, det är typ ett spindelnät. Mm. Eh uh, Odan ja, attacken som spindelmannen gör när han skjuter ut en en spindelstråle eller om man ska kalla det mm. och fäster en fiende mot väggen. Ja, ja. Den attacken får du som som första upplåsning. Ja. Så att du till exempel kan ta de här som jag pratade om med skylden och maskingevär då. Mm. Eh uh, om om du smyger upp bakom dem eller så här jättefortsom inte hinner få i skölden och så mm. och skjuter iväg det och sätter fast dem mot väggen. Okej, okay, då har ju de... du ett par sekunder på dig att ta dig fram till dem och döda dem ah, okay. innan ah. de kan göra något mot dig. Precis, du precis. kan även ta andra kroppar par och andra delar som ligger lösa och lådor och dörrar och såna grejer och kasta på dem. Såklart. Ja ja, det här är här liksom. Det här är du är ett monster. Nej men. Nej men. Och om du till exempel sitter fast i taket Och bara rör musen lite fram och tillbaka så att du du bara vobblar så att säga. Det mm. det börjar bara regna blod från. Det fyller hela backen under dig. <laughs> det är som sagt, det är väldigt gory. Ja, jo. Oh. Är det? Jag jag hör detta. Ja, och så kommer du låsa upp så att du kan bli osynlig och såna där roligheter vilket ökar sneaky mm. momentsen ja, då. Men det det är också en grej för att jag har märkt att du du kan det är ingenting som säger att bara för att du kommer in i det här rummet och de är de här grejerna och sånt så finns det bara den här, det här sättet att ta sig igenom utan Nej. det finns många olika roliga lösningar och någon kommer passa din spelstil. Ja ja, det, uh, det sånt sånt tycker jag är både imponerande och roligt. Ja, är man. Och så går du ut då på att man ska ta sig ifrån det här laboratoriet och vapenfabriker och allt vad vad du nu kommer till. Ja. Och det gör du genom att hitta checkpoints. Ja och och lämnar av dina rester och sånt och liksom infekterar basen ännu mer och så då. Och det det fyller på din ditt liv till fullt mm. och det det är ungefär som att det öppnar en nyckel till porten till nä nästa ja ja bana då ja, ja, så att du du ja. oftast när det är tre stycken du ska hitta och sen är det en dörr som öppnar blir blir upplåst så ska du hitta till dörren så kommer du ut i nästa bana. Ja okej. Okay. Ja. Och sen är det väldigt mycket Metrovania också på det sättet då att det är mycket springa tillbaka och såna saker fram och tillbaka och så. Ja. För att de olika skillsen och då så du får eh uh, ger dig olika saker du kan förstöra på banan som du inte kunde förstöra innan och sånt då. Ja ja. Så att du du du kommer hitta olika väggar som du inte kan ta dig förbi. Ja. Men sen senare i spelet får du växer du från den här lilla blobben och blir mer en medium blob som är ganska stor för att vara medium. Ja. Och och den första attacken du hittar med dan är en dash som oh, som du kan liksom dascha yeah. rätt igenom väggar vissa speciella väggar och dörrar mm. och såna här saker då. Ja ja. Och såna väggar hittar du på banan långt innan du har fått äsen. Ah. Så du måste backtracka och, och ah, såna okay. här grejer då. Ah, ah. Och det hemska med det är ju att jag är ju alltid jättevilsen i spel. Mm. Defensing in kort där i det här Nej. spelet för du är ett monster. Precis. Så så alltså jag kan ju springa till samma rum 10 gånger och bara men vart ska jag? Ja, men det <laughs> det är det jag menar med med det jag pratat om i i Hollow Knight också. Det är samma sak, det är samma sak här då för att det det är så svårt att komma ihåg alla såna så här. Men det här var det saker. jag menar, men du hade åtminstone en karta. Precis, jag hade åtminstone en karta <laughs> ibland. Ja, precis, det är jättehemskt. Ja. Ja, det, det det förstår jag, det förstår jag. Ja, är man. Och sen då så när du blir den största, då får du över den harpun du skjuter iväg och kan dra åt dig saker och extra armor och alltså du Ä du är ett jättemonster från början, men på slutet så är du alltså enorm. Det, du är brutal <laughs> rent av. Yeah. En av mina absoluta favoritgrejer man kan hitta är en parasite sak. Ja. Så att du slänger ut en tentakel så så du kan gå extra långt alltså långt över dubbelt så långt än vad din grab tentakel gör. Ja. Och den här då om du smyger i på en människa, då tar du över den människan. Du kan gå, du kan klättra, dra i spark gär uh -huh. skjuta andra människor uh -huh. <laughs> ta över en flamethrower och bränna ner en hel ett helt rum med människor. Jag yeah, yeah, <laughs> jag pratar mer i mer förlåt. Ja precis. <laughs> jag tänkte jag tänkte säga liksom liknande här lite granna med The Thing monstret från början. Uh -huh. Jag tänkte att ja fast det här formas ju inte som människor och så där, men det blir ännu mer lite grann såna där liksom att du kan infiltrera människorna. Aj men och grejen är att det är ju det är ju forskare team och sånt som du dödar och så mm. vakta äro soldater och så då. Eh, mm. uh, forskarteamen de har ingen armor och sånt så de kan ju bara äta upp ja. och och få tillbaka hälsa och sånt där då. Mm, check. Eh, uh, men soldaterna de har så mycket armor på sig så du kan inte tugga på dem. Ah, okay. Eller du kan tugga på dem, men du kan inte svälja. Ah. Så att när man tar en sån och försöker äta upp den, då tuggar man på den tills han dör och så spottar man ut han ah. istället. Får äta upp den, får liv då. <laughs> och när du när du gör den här parasitattacken och tar över någon är det en vanlig utan armor och så. Mm. När du avslutar den skilden mm. då blir du transporterad och liksom kommer ut ur bröstet på honom och får hela hanter att explodera och så är du där istället. Oh my god. <laughs> ja. Medans soldaterna med massa rustning och sånt då, då då då släpper du dem bara och så är du kvar på den platsen där du började då. Ja precis. För det, det är också lite häftigt. Ah coolt. Och sen då när vi kommer in, om vi kommer in på, på mer av pusselvarianten då. Mm. Så har du även speciella vattendelar där du kan välja och lägga av dig en del av dig själv. Jaha. För att du har ju de här tre olika storlekarna, mm. liten, eh mellan och stor då kan yeah. vi kalla det. Ja yeah. men. När du är liten kan du använda spindelnät och osynlighet. Ja. Det kan du inte när du är mellan och stor. Ah. När du är mellan kan du använda dashen och eh du du du får även spikes som kommer runt dig och när du kommer nära fienden så skjuts de ut mot fienderna när du dashar då. Ja ah, okej. Okay. Och sen när du blir den största då får du extra armor och även harpunattacker och sånt och mm. men då kan du inte använda de tidigare. Ah. Så att i i vissa lägen då så så ser jag okej, okay, o men jag här kan jag komma förbi och göra dittan och dattan, mm. då måste du komma ihåg att just jag sprang förbi det här rummet där jag kunde lägga av en del av mig själv. Precis. Sen kan du gå tillbaka och äta upp dig efter uppta den delen igen då så du får så, tillbaks lite ja, mycket ja, igen ja, ja. så att du blir stor eller mellan vad du nu var igen. Ja ja. Ja ja men. Vilket också gör det väldigt intressant. Du du kommer hitta under vattnets delar eh där det är så smalt att du inte kommer förbi. Mm. Men så kommer du kanske hitta ability som gör så att ditt din stora massa blir en ett gäng jättesmå eh, maskar istället som ah. flyter i vattnet och Ja. Okej. Grovt häst oroligt. Ja. Eh det, det är fantastiskt kul. Det är inte så mycket story att följa direkt utan det Nej. är mest eh uh, slafsa runt och kul löslite lightpussel och lite lightmatravania. Ja. Jo men det känns ju som att de har gjort väldigt mycket med ganska lite. Jo ja, jo ja, det det det är ett väldigt litet spel men ändå känns det som att det är nog med content. Mm, precis. Man får man får mycket av, ut ur det lilla spelet liksom. Precis, precis. Och alltså det det ligger runt 200 kr mm. och det skulle jag säga att det är lätt för tjäna 200 kr. Ja men, äh, utan problem. Det, och de det är även eh uh, vad heter det? speed running vänligt. Ja. Och tydligen så ligger rekordet runt 20 minuter just nu. Mm. På speedrunnen. Cool, cool. Ja, det är lite så här extra rolig info sa. Ja, eh hon så ser faktiskt här framför mig att det det ligger på 9 av 10 i ranking också. Ja. Det ja, det är coolt. E-rating så det är nämen som sagt, alltså det är ju inte det är inte min genre av spel, men jag har haft jättekul genom hela spelet. Ja. Och jag är ju ganska dålig när det kommer till till pussel och Metroidvania-spel. Mm. Så jag har ju haft ganska svårt på vissa ställen i spelet som har blivit väldigt frustrerande, men det känns ändå som att du ska vara lite frustrerad på på just de delarna. Mm. Men men sen så där innan man har blivit Ah, så ja. har man liksom bara, yes, jag löste det. Nu är jag förbi, nu kör vi på. Så att så att det är liksom är så här, den, den tar dig på gränsen till att det äh, är jävlar och sen så kommer du bara yes, där har vi det. Ja, precis. Men jag tror inte att en van pusselspelare, van Metroidvania spelare mm. hade haft samma problem som jag som jag okay. har haft i det. Okay. För att som sagt, jag är ju inte superbra på de sånt där spel. Ja, ja. Men jag har haft jättekul och jag jag ger det topp betyg. Ja, kul kul att höra. Cool. Eh och alltså bara bara springa runt och larva sig. Ba alltså smyga omkring i taket, slå sönder lampor, öppna och stänga dörrar, bara få leka med AI:n. AI mm. Alltså du behöver inte spela spelet som det är tänkt. Du du kan ju bara in och larva det och ha jättekul i det hur länge som helst. <laughs> <laughs> <laughs> äh, det är väl låter fantastiskt. Och just det, en annan grej som var lite störande. Mm. Eh det kommer lite eh, eh andra storymoment så att säga där du får spela en forskare. Ja. Utan att spoila för mycket. Okay. Ja okej. Ja. Eh. De momenten alltså de var ju intressanta i sig, mm. men på grund av hur grafiken och så är mm. så var det mycket av switchar och spakar och lite såna där grejer som man ska trycka på ja. som är jättenära dig, väldigt enkla ska inte vara ett problem. Nej. Men är du inte van vid grafiken så är det lätt att du inte ser att det är en spak. Ah utan det bara är en vägg det delar dela, dela bakgrunden liksom. Ja, precis. Ja, ja. Så så jag kunde haka upp mig alltså jag hittar dem. Men jag jag borde ha sett dem snabbare. Ja, ja. För att det skulle inte vara något pusselaktigt, du skulle bara gå dit och trycka. Ja, precis. Men så gjorde inte jag det för att jag såg dem inte. Nej. <laughs> men bortsett från det så tyckte jag alltid var jättekul. Ja, okej. Okay. Ja, så det vill vad jag har att säga om Carryum för tillfället. Ja, nej men vad härligt då Då säger vi det tackar vi för det. Ja, precis och så kastar vi oss vidare på på ett spel som vi faktiskt har haft med i podden förut. Risk of Rain 2 har ju äntligen kommit ur early access och blivit ett släppt spel. Ja. Kommit in i sin uppdatering 1.0 som de kallar det. Ja. Och det är ju det är ett fantastiskt spel. <laughs> ja. Det är, det är så sjukt roligt spel. Ni för ja. det är så sjukt roligt att ni får gå tillbaks till avsnittet och lyssna på det. Ja, ja men precis. Det vi har ju pratat om det ett par gånger. Ja men. Ja, det har nämnts mer än en gång. Mm, det är lite när det har varit uppdateringar förr och nu är det liksom släppt på riktigt. Precis, precis. Och med det släppet så kommer det väl lite uppdateringar också. Jo, ja, det är klart. Ja. Det är klart som gjorde det ännu roligare. Men bara få sammanfatta lite snabbt. Jag ska inte gå in på för mycket detaljer om vad det är för spel. Nej. Det är ett uh, roguelike co-op shooter. Ja. För att enkelt förklara det. I tredje person. I tredje person. Ja. Och det är Hopeo Games som har gjort det. Och det är published av uh, Gearbox Publishing. Mm. Och gick nu då ur early access 11 augusti 2020. Ja. Så det det är väldigt nytt. Ja, det är väldigt väldigt nytt. Ja. Eh och det finns ett gäng olika hjältar. Man är man parrar upp med varandra då och man samlar på passiva items som med massa olika roliga effekter för att klå hårdare av fiender för att attackera en boss, öppna en portal och komma vidare till nästa ja. steg då. Ja. Och så här fortsätter man då så om man alltid fortsatt eh uh, i early access då i ett endless game mode uh, i princip. Ja. Yeah. Nu har de bland annat lagt in en ny karta som är uh, sista banan ah. med en slutboss. Ja, ah, så man kan klara spelet nu alltså. Ja, precis. Det de har gjort uh, på st, uh, stage 5. Mm. När du tar dig till bana 5, Mandor. Eh uh, så där portalen som spawnar bossen där har en ring av stenar runt sig. Ja okej. Okay. Och de stenarna kan du flytta på så att de inte är en ring längre utan står på samma ställe så det är mer som två pelare. Ja. Gör du det så kommer du inte till slutbossen utan istället fortsätter ditt run då som ett endless run ja, ja. så att man kan fortsätta spela som man gjorde förr. Ja. Eller då så väljer man att ha dem som en ring och komma till bossbanan istället. Ja okej. Okay. Och det roliga med det här det är att bossar finns ju i slutet på varje bana. Mm. Men det finns ingen boss som är så mycket boss som den här bossen. Ja, okej. Okay. <laughs> För att de andra är liksom det det stora monster med häftiga attacker, en life bar och så är de döda. Ja. Så är det färdigt. När du tar dig till Mythrix, The King of Nothing, <laughs> som är, som är slutbossen då. Ja. Så har han fyra olika stages med fyra egna health bars. Ja vilket är lite mer bossigt om man ja, ja. förstår då ja, hur precis, jag menar det. Precis, precis. Innan eh och och det alltså han är han är ybersvår. Han han är skitsvår rent av. Ja. Men han är klart den roligaste av alla bossar att slåss mot kan tänka mig. Just då på grund av de här stegen. Eh mm. uh, i början när du tar dig till honom så inga konstigheter. Han har en health bar. Han springer runt med en onödigt stark hammare och klubbar runt. Mm. Gör slår lite i backen, gör lite vågor som skadar och så, lagom elak. Jävlar. Och så får du äntligen ner han health bar och så bara åh oh, full health bar igen. Mm. <gör> oh, oh. <gör> och då spawnar han massa fiender som också är nya då. Ja. Som inte har funnit innan. Ja. Eh uh, och så ska du döda tillräckligt många av såna så går health bara ner då. Okay. Då kommer du till stage 3 yeah. som är helt insane. Då då gör han massa konstiga blåa attacker som går rakt upp i luften så att det hjälper inte bara att hoppa är du under en sån så träffar han dig. Ja. Oh. Ja. Och den går i en cir cirkel omkring honom och är hur mycket som helst och i princip one hitta innan han träffar. Yay. Så som man klot dör. Nej men så har du äntligen lyckats kämpa ner honom. Då får han en till healthbar, fjärde healthbar. Och man börjar känna men hur men hur? Det är nu han blir svår. Ja. Nu tar han alla spelarnas items. What? Vad använder du? What? All din attack speed och allt ditt skydd och healing och allt du kan tänka dig förlorar du och är precis som att du precis har startat ditt run och han får allt det istället. Ah, ja <skratt> ja. Käckta. Nej men. Ju mer du skjuter på honom ju mer items får du tillbaka. Ah. Ordingoning. Och <skratt> ja, Men vad fan det är det kul. Och du ska ju hålla dig i live för han skjuter tillbaks. Han attackerar ju dig med Självklart. all alla fyra spelares kraft. Ja, ja men. Ja. Så ska du hålla dig i live och lyckas göra tillräckligt mycket skada för att få tillbaka tillräckligt mycket items för att avsluta det då mm. så att säga. Så så han är ju jättehemsk. Det låter som det, men det låter också som att han är jättekul. Ja, och så du har ju en liten ganska enkel bana på väg till honom. Mm. Eh, om du inte har hope of feathers, vilket ger dig ett extra hopp i spelet, mm. Så så ramlar du ner på ett ställe, så blir du softlockad och måste börja om. Oj. Vill du du du har för lite movement speed och för lite hopp får ta dig därifrån när du får spawna. Åh oh, nej, det är jättemånga som har ett argt på det på forum ska du veta. Ja, oh, jag tänker. Jag fastnar inte. Jag klarar den första gången jag träffar han. Ja. Oh. Det han var jättehänsk. Men jag har alltid jättemycket extra hopp och väldigt mycket movement speed oh. så jag har aldrig problem med såna saker. Mina nej, mina nej. mina gubbar i slutet på mina runs de flyger i princip. De hoppar inte längre, de flyger. De nuddar aldrig backen längre. Så det det är nej det är jätterolig nya bana och musiken på de nya banorna är helt underbar hårdrock. Ja, uh, wow, vad häftigt det är när. Cool. Ajman. Ja eh uh, och när man när man då klarar eh uh, sista bossen, vilken svårighetsgrad du än klarar han på, så låser du upp den sista och nya karaktären. Ja. Det kapten. Ja, just det. Är det är ju kaptenen ja. som lämnar skeppet sist. Ja så så han är ju sista gubben du låser upp då. Ja, ja. Ajman. Ja Och det är väldigt väldigt mycket delade åsikter om eh, om honom bland spelarna. Ja. Det är väldigt många berättar hur skräp han är och hur missnöjda de är och de kan inte alls förstå varför danen säger med. Nej. Medans jag och ett par stycken och de jag spelar ihop med tycker att det är ju absolut en ny favorit ja. bland hjältarna. Ja. Så så bra tycker vi att han är. Det är lite ilustigt när sådana saker händer när vissa tycker att det här är den fantastiskaste karaktären. Det det, det som får mig att känna att de som inte eh tycker det då. De de är väldigt låsta i sin spelstil skulle jag kunna säga. Ja, de har honom. inte riktigt listat ut hur det precis. är tänkt att man ska spela kaptenen någon dag. Precis, precis. Och det finns lite olika sätt du kan spela honom på. Han har ju precis som alla andra skills. Mm. mm ja. Eh <laughs> hans ordinarie attack, Vulcan Shotgun. Han har en shotgun. Ja som eh, proxar väldigt bra med attack speed för att eh, istället för att du kan hålla inne knappen och skjuta hejvill som man gör med de flesta andra gubbar ah. så när du håller inne knappen så minskar shotgun siktet så att spridningen på kulorna inte är lika stor. Ja, ah, okej. Okay. Man man kan skjuta skjuta mycket längre genom att hålla inne knappen helt enkelt då. Ah, ja, det är precis. Och har du attack speed då ökar det hur fort siktet eh, sluts. Ja, ah, okej. Okay eltängeld. Ja, hur hur snabbt det blir till en mer kondenserad stråle. Precis. Och han har en passiv som ingen annan har. Mm. Eh, vad är det dan heter? Den heter ju något jätteskönt. Bara den gör det. Den heter Defensive Microbots. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Eh och det är en ett legendary item han alltid får starta med som inte går att få tag i utan det är bara han som har den. Ah, ah. Och det gör att han har en liten microbot som flyger vid hans axel mm. och skjuter på projektiler som kommer mot honom. Okej. Okay. Så alltså anti-fiendeskott. Ah, ja, ja, ja. De skjuter och äter den här botten sönder. Okej. Okay. Och den skjuter sönder saker som vissa saker inte kan skölda mot. Mm. Den kan till och med skjuta sönder vissa av bossarnas specialattacker. Okej. Och som jag har sagt flera gånger nu, skjuter sönder, ja, så botten går på din attack speed. Så att ju snabbare din attack speed är, jag desto mer lättare, mer produktivt är skjuter han sönder. Och det också proxar bra med, så precis som du sa förut, mer shot cannon då så att du vill ha så mycket attack speed som ja. möjligt redan från början. Ja, för det är ju både skydd och eh uh, attack. Ja. Och inte nog med det, den här passiva, den här botten alla eh uh, och ettare droids och sånt som som du köper i spelet mm. alltså kaptenen köper då yeah. får en egen sån här bot. Ah, som skyddar ja uh, droidsen och turrets och såna saker, healing uh, droid och såna saker. Ja. Yeah. Vilket man man brukar inte slösa pengar på såna grejer för att de är ganska skräp för att de går sönder på en gång. Precis. Tack vare kaptenen så går de inte sönder överhuvudtaget. Mm vilket det är helt suveränt. Ja. Så när vi är klara med ett run då sitter ju vi på 60-70 stycken droid som bara svärmar över oss. Mm. Och för varje droid är det ett nytt mål olika fiender försöker sikta på istället för dig. Jajamän. Och då möver vi lever jättebra taktik med honom. Jättebra. Så det ja, och sen då så har vi power taser, högemulsknapp. Det är en stund, den stunnar alla fiender i 5 sekunder om det inte är en boss. Mhm. Vilket också är jättebra. Ja. Sen har du då Orbital Probe. Nu kommer lite kaptengrejer in här. Yeah. Då skjuter ditt moderskepp då. Ja. Uh -huh. Tre laserskott från skeppet ner till backen. Mm. Första skottet är 1500% damage. Andra 500, tredje 500. 1500% damage säger du? Jajamän. Det är väl. Och, och grejen är att det finns ju sätt att göra så att du kan stäka upp den här och ha fler skott. Självklart. Via ett legendary item. Ja. Uh -huh. Så så bara alltså njuka med såna är också helt suverän damage. Och sen har du då en grej som folk har sagt, ja men det här är skräp. Mm -hmm. Och det är Orbital Supply Beacon. Okej. Okay. 2 gånger per karta mm -hmm. kan du släppa ner en beacon. Ja. Ah. Du kan ha healing beacon eller shocking beacon. Okej. Okay. När du startar men sen yep. genom att göra saker i spelet så kan du låsa upp två nya abilities. Ja. Ah. Så en är då resupply, det nollar din equipment cooldown direkt en gång då. Ja, okej, okay, ja. Och sen har du hacking. Ja. Och eh du kan använda två stycken såna här per karta. Ja. Du måste välja vilka två du ska equipa innan du börjar i Toronto. Ja, okej, ja. Ja. Eh uh, och healingen, eh, shocking, eh, resupply, eh, hacking. Allting som kostar pengar i spelet blir gratis. Så att typ öppna det finns ju en guldkista som är jättedonödigt dyr. Mm. Den blir gratis om du har med dig en kapten och han väljer att hacka han. Det finns någonting som heter Chance Shrine. Du betalar pengar, du har en chans på att få ett item. Ah. Inte garanterat, så du kan förlora massa pengar. Ah. Du kan fortsätta trycka på en Chance Shrine tills du har fått två uh, items från den. Ah, Okej, okay. ja. Ah. Ber du en uh, kapten hacka han så kan du trycka hur många gånger du vill, du får två items gratis. Ja, ah, den du, kostar ju pengar, precis. men du har hackat du måste, den. Du måste du måste fortsätta trycka hela tiden, men det kostar ingenting. Men det kostar det ingenting. Nej. Så den funkar som en tjänstrine. Ja. Men den är gratis. Det är ju helt galet. Ja, hittar du flera lådor inom en liten radie då som de här beaconsen täcker, ja. då låser du upp allting i den radien. Och fållt säga att han är skit. Jag jag älskar honom. Han är så fantastiskt rolig. Jag fattar det inte. För det nej, jag har jättekul med Risk of Rain igen. Ja. Och ännu roligare, vi har ju fått in en ny spelare också. Se, vi på på Discorden har ja. börjat spela ihop med oss också. Ja. Och han har jättekul i det. Och vi har ju till och med tvingat in honom på Monsoon, vilket är den svåraste svåraste graden mm. och han har ju jättekul ändå. Det är ju fantastiskt att att det går att komma in i nu nu är ni ändå ganska vanan spelare, men att det ändå går att komma in i gruppen utan att ja, eh, känns att man, man drar ner hela Ja, men jo men vi försöker ju vara noggranna med att inte gilla alla för mm. att en person är ny alla måste ju få möjligheten att lära sig. Precis. Och det var dit jag ville komma med idéerna för att det är den det är ju den stämningen vi har på Discorden. Ja, om, om ni känner att, åh oh, jag skulle vilja vara med och spela de här spelen som de har pratat om, men de har spelat dem så länge, hur ska jag? Vi tar alltid bra hand om nya spelare. Det gör vi. Alltid. Det är det, det är viktigt sånt. Är. Man vill alltid ha nya spelare. Det är det är så annars så dör ju dör ju spelet nu. Ja precis. Och sen har ju det det har ju kommit flertal nya items också och ja. jag tänker inte gå in på alla de. Nej. Men en sak vi har väntat på väldigt länge. Yes. Det är fler boss items, gula items. Mm. Mm. Och det är items som som specifika bossar släpper och du får en kraft från bossen. Ja ja, ja. Eh tidigare en av de första boss itemsen vi fick var Titanic Pearl. Är från Stone Golem, en jättestor stengolem som skjuter laser och grejer. Du får hans healing ability i eran. Okej. Okay. Vilket är jättebra, man är jättenöjd med den. Mm. Men nu har vi även fått till exempel Majored Urn från bossen eh Clay Dune Strider. Mm. Och och den är ju den är ju väldigt rolig <laughs> på på sitt sätt. För er som har spelat spelet så är det den här svarta stråleattacken som den här bossen gör och suger livet från alla i närheten, sina egna compisar och oss okay. spelare och sånt ah, då. Och den ah, är ah. jättestark och fyller på hans liv. Ja. Yeah. Dann får vi nu via itemet Majored Urn. Ja. Yeah. Och det är precis, den funkar precis som den gör när bossen använder den förutom att per en item då, per stack, mm. så får du en extra sånt tentakel som som uh, suger liv och sånt då. Eh. Yeah. Och det du suger ju även på dina vänner. Oj, så så när, när de här grejerna släpptes och jag var han britt Mikey. Jajamän. Var in och testa det då. Vi läste ju inte på om alla olika <laughs> saker utan det har ju sin lilla skönhet ja, att ta alla grejer själv och ja, och få en liten chock över vad de gjorde. Ja ja, det det men jag har ju det har ju det av sin charm liksom. Ja. Så så jag one hittade Mikey. Oj. <laughs> och vi var ganska sent i i vårat run då så ja, båda ja. var ju jätte är starka. Okej. Okay. Och och han kom inom 13 meters radie som den den här tentakeln har då. Och han bara instadok. <laughs> Så det är ju 100 damage från dig. 100 av din damage. Mm. Slår du på den som tentakeln går till. Ja. Och du får 100 av det tillbaka som healing. Det är ju galet. Och det finns ett item, ett blott item i det här som heter Glassblade. Du får 100 attack. Ja förlora 50 av maxhalsen. Ja. Jag hade två såna på mig. Oj. Nej, när, när, när Mike hoppar in <laughs> inom den 13 meters radien och bara sa popp, hon får borta. Så att hur hur du gjorde, gjorde 300 utav din damage på dem i stort sett. Ja. Och <laughs> <laughs> det var nej, det var det var det var synd nog hon var det, för han dog många gånger av att råka komma för nära Ek. eller man sprang förbi honom för att man blir ju så fort i slutet ja, av spelet man. så man bara svorsar ju förbi. Nej men räkt du för död honom. Ja. <laughs> men jag förstår makten i det itemet om man till exempel spelar solo. Mm. För då tar ju du mestadels fiender och såna saker istället Pre för Compass. Ja. Och sen har vi då Shatter Spline som är Imp Overlordsen item. Och det har blivit ett av våra absoluta favorit uh, items nu. Okay. För att en av taktikerna man har på nästan alla karaktärer är att man vill ha 100 crit. Ja. Yeah. Man vill ha en healing site, man vill ha en head dress och man vill ha nio stycken glasögon. Uh, uh. För då Så har du vad man vill. Då har du 100 crit. Uh, okay. Ja, okej. Uh, ja. Uh. Och då om vi går till Shatter Spline. Crit ger dig bleed för 240 base damage. Okay. Bleeding fiender exploderar med 400 damage plus 15 max HP en damage också. Oj. När de dör. Ja, ja det är. Och och vad vad är ju om du krittar är det garanterat en bleed på den du skjuter på? Ja. Och har du då 100 kritt? Ja. Du vet 120 150 200 bleed stacks på en boss. Ja. Det ser ju bara sjukt ut vad livet borta på dem. <här> Jättekul. Det är fantastiskt roligt nytt item. Ja, det är ju absolut. Och sen ett av de som jag fastnat för väldigt mycket som inte många andra har gjort. Mm. Det är Molten Perfor. Hur hur talar man det här? Perforator, perforator. Ja, perforator. Perforator. Men, ja, så Molten Perforator. Ja. 10% <här> eh uh, chans på en hit att spawna tre magmabollar som ger 300 damage. Ah. Och det är magma worm bossen man får får det itemet från då. Uh -huh. Och 10 låter ju inte så himla mycket. Nej, nej. Men ta till exempel när jag spelar Commando som är första gubben då att lås i spelet. Mm. Jag spelar fortfarande den för han är så jädra rolig att spela. Ja. <laughs> Och du lägger attack speed, då då det, det blir liksom hans vanliga attack blir alltså fem gånger ett maskingevär i hastighet. Ja. Yeah. Och varje kula har 10 chans. Ja. Så vart det Så om så... du drar ut 500 kulor ba poff. Det är ganska stor chans du har på att de här ska den här effekten ska gå igång. Ja, det ska ju vara en på 10 ungefär. Ja. Så så jag menar det wow, vilket item. Ja. Och så tar du 57 leaf clover som vi kallar för lucky clover ett legendary item ja. ökar chansen på alla items. Ja okej. Okay. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Ja. Jag förstår jag ser vart det här Nej. Aj men. Ja jag oh, a gud herre gud. Det är så mycket roligare. Det var så mycket roligare i det här spelet och det är så mycket roligare nu. Ja. Det, det, det låter som att mycket av det roliga också går ut på att hitta bra kom roliga kombinationer mellan olika items eller någon såna saker. Också. Oh ja. Oh ja. Eh ser vi då våra nya spelare. Han spelade kaptenen. Mm, mm. Och samlade ihop så mycket Gesture of the Drowned som är en ett blott item mm. som gör att du får eh mindre cooldown på ditt equipment item. Ja och autokarstar dit equipment item o okay. så att du slipper trycka på E när när du ah. kastar den då utan han ja, gör man. det automatiskt räknar cooldownen i slut. Ja. Ah. Så han hade väl en 11 stycken såna. Okej. Okay. Och sen finns det ett grönt item som är ett batteri ah. som gör att uh, equipmentet stackar så att du kan ha flera då och bara mata ut dem ah, ja, om du inte har en gästor. Ja. Ah, okay. För då matar ju varje gång så då kan ju inte spara ihop dem. Ja, ja, Men istället så sänker du den även cooldownen. Ah, så han hade ju en drös såna batterier också. Ja. Så hans equipment aktiverades så att mesilerna såg ut som en kulspruta från hans rygg. <här> och det det det är målsökande mesiler som gör alla effekter du har på dina andra <här> items och såna här saker. <här> ja. Och det det var liksom 0 cooldown. Ja. <här> Man kan hitta på såna tokierier i det här spelet. Det är ju fantastiskt. Ja, det är ju det är verkligen det. Nej, så vi har haft jättekul fortsatt med Risk of Rain ända sen det släpptes. Man har verkligen fått upp den här glöden igen för att verkligen villiga spelare. Ja, men det är ju jättekul. Speciellt när nu nu när det släpptes också för alla att köpa och spela. Ja, precis, precis. Och även då det blir ju extra kul nu när jag äntligen har lärt mig spela svåraste svårighetsgraden på riktigt. Mm. Jag kan till och med sola eh Monsun svårighetsgraden nu, vilket ja, är ja. Ja. jätteskoj. Ja, men det är ju det är ju superbra. Ja. Så det var väl det egentligen det jag hade att säga om Risk of Rain 2 för tillfället. Yes, men då fortsätter vi med lite speluppdateringar och gå in på Minion Masters som håller uh, fått en ny säsong. De ja, håller på på en ny säsong. Nej, de har fått en ny säsong. Det är väl idag nu när vi spelar in. Ja, för jag antar det för det är idag man kan börja kläma den nya delen gratis över helgen. Jajamän. Så att det det får man ju in och göra. Eh Jajamän, det gjorde jag, jag i morse. Ja, det ska jag ska göra när jag kommer hem sen ikväll. <laughs> jag har inte startat spelet men jag har climbat del sen. Ja, ja men det måste man göra. Det måste man göra. Ja. Och den här äh, Minion Master säsongen/del sen heter Nightmares. Åh oh, det, det är Minion. Ja, äntligen <laughs> så har vi kommit till en Voidborn säsong. Så Ultraveil kommer få lite nya Voidborn kort. Äntligen kommer jag få lite nya Voidborn kort. Eh och det nyaste Voidborn kortet som de har visat upp är ju eh Void Alther. Och det är Nej, det är, det var det första de visste. Första de visste upp jag, Void Elder och det samlar skällar på random ut på planen av skällar av en Incubusens sockebuss och en Shadow Whelp. Och när någon annan minion rör vid dem så samlas en av Friendly minion. Äh, friendly minion rör vid dem så samlas en av dem vid den här portalen då eller vid det här altaret? Som det satt ut ja. Precis, precis. Och det låter som en fantastisk grej tycker jag. För det första så är den byggnad Voidborn, det Jajamän. du behö behövdes. Eh och för det andra så känns det som eh, känns väldigt mäktigt. Ja, det ska bli intressant att se exakt hur den funkar mm. för vi har ju fortfarande bara beskrivningen på kortet. Mm. Och alltså det blir alltid lite annorlunda när man verkligen får se det i play och så bara aha, vad det är så här de menar. Precis. Och för att om den är som den man som man uppfattar den här nu så är det ju liksom tre olika minions. Men den kostar ändå 9 mana. Ja, det gör. Det, det är det är dyrt kort. Det är ett dyrt kort, men du får tre minions av den och en byggnad. Jajamän. Jo, det är det är inget dåligt kort. Det <laughs> det är det inte. Så att eh det det känns det känns som eh det känns som att antingen att det känns som att han kommer bli nerfed och sänkt mana kostnaden på. Ja, jag skulle ganska skulle chansa på att det kommer bli bli något sånt. Ja. Men vi har inte bara en ny, ny säsong eller du, hade du koll på vilket ja, nytt ja. kortet var? Ja. Eh du har vi har ju även det var ju ett building kort. Ja. Yeah. De kommer även släppa ett uh, spellkort. Pinsers of uh, Dread. Precis. Precis. Deal damage to the highest health enemy minion in the arena. Ja. Yeah. If it dies all nearby enemy minions get fear precis. Så så det är en ny spell som också kommer vara ganska stark skulle jag chansa på. Ja, eh och det det jag undrar på här är nu då, eh kommer det vara kommer det vara att den gör skada på den med mest maxhälsa eller den som har den som har mest hälsa just nu? Det det är så. Ajman. Okay. Ja okej. Ja. Ajman. Och sen då så kommer de även med en ny legendary minion, mm. Voidborn. Ja. Merry Dread Prince of Nightmares. Den här och den här har jag inte sett den. When Merred red attacks a minion with 40% or less health. 40% mm. eller mindre hälsa. Yeah man. Destroy it. Förstör den. What? And inflict fear on nearby enemy minions. Holy Det. shit. Shit. Det jag kom ihåg om den kostade 9 eller 10 mana. Ja, men det måste vara dyrt. Ja, det, det det är en av dem, men det roliga är att det det är en voidborn, ja. men den har inga specifika voidborn krav, vilket innebär att jag kan lägga in den i min big lekt. Ja. <laughs> vilket ja. jag tror kommer vara as häftigt. Det kommer vara kanon ju. Så så jag får få lite från den här säsongen också som mm. jag vill ha. Mm. Och sen då så får ju inte glömma eh uh, det a oh, Archon får ett uh, nytt skin då så mm. så matchar det här och det amen. är så grymt snyggt. Jajamän. Här är det är riktigt bara wow. Nej det är det är riktigt häftigt och eh varje varje säsong har ju varit i typ två delar nu också för att då då har du fått liksom ja men eller varje del ser jag varit i två delar. För den senaste ja. delen nu hade ju liksom två säsonger. Jajamän precis. Eh så att det här kommer ju vara samma sak här. Så att den här delsen kommer ha två säsonger. Eh, en säsong som går i av stoper nu då och sen en säsong som börjar lite senare i ja. samma i samma del så givetvis visst så är ju det en en annan en annan del som inte är Voidborn då för det var ju förra gången för då var det ju Crystal första del första halvan och andra halvan var ju eh accursed accursed precis mm -hmm. min disease så det är ju ska bli spännande att se vad vad nästa halva är jag hoppas på Silverbound eh det luktar Imperion ja, det tror jag också att det är, men jag hoppas på Shadowbound. <laughs> det luktar och det ryktas ja. om att det ska vara i Imperion, ja. men vi är inte vi är inte säkra. Nej. Är vi vet inte. Eh, men som sagt, vi har ju faktiskt inte rapporterat på på for the cursed. Ja, precis. Charging säsongen. into darkness mm. som den hette. Jamen. Som gjorde att jag totalt bara lyste upp när jag fick de här korten och med en gång så how crazy potential de här korten verkligen hade. <laughs> ja. Det förra säsongen fick vi Unholy Ground som du kan kasta vart du vill på kartan. Sammanar sammanar vanliga sklett. Ja. Yep. Och alla flygande förlorar fly flygförmågan och blir låsta på backen ja. inom den här radien då. Mm. Vi har Restless Dead som bara kan spelas på din sida som lägger ut två stycken bollar som sammanar två an dying corpses. Ja. Yep. Eh uh, vi har även Corpse Explosion som bara spelas på din sida som sammanar in som boll av Android en Corpse och alla Android alla an andra andain corps på din sida exploderar. Ja. Även de bollarna som inte har sammannat någon ännu exploderar. Ja. Så så så vad jag gjorde Till exempel när vi mötte något stort, det var ju bara mata ut så jag hade en 5-6 stycken såna bollar på samma plats och sen sprängde de dem så allting där dog. Ja. Yeah. Och sen spawnar fem stycken av minna skelett. Ja. Yeah. Mina andyingskelett, vilket är jättehemskt. Det är det. Och andra spelare gjorde en sak som jag har gjort av misstag men inte planerat. Mm. De lägger en rad av andying skeletons. Från din sida hela vägen över till motståndarsidan smäller av Corpse Explosion på din sida, chain lightningar hela explosionen över till motståndartornet. Åh. Oh. Det är också en av anledningarna till att de har nerfat Sunde de här grejerna nu. De har ju det. Eh egentligen inte. De de har man nerfat framförallt är ju Restless Dead. Nej, anledningen till att de har gjort det är för för att förstöra Corpse Explosion. Ja. Jo men de har ju de har ju, Corpse Corpse Explosion fungerar som den gjorde förut. Det är ja. bara det är bara att Wrestles Dead nu är att eh Andying Corps spawnar randomly på din sida. Ja, så jag kan inte välja och Nej. chain explodera dem eller Nej. explodera alla på samma plats för en extra stor explosion. Nej, precis så att eh Vilket det har varit mycket av taktiken jag hade där. Det har varit mycket av den taktiken. Det är fortfarande väldigt bra kort. Oh ja, ju... oh ja, det ska man ju inte sticka under stolen med, men det Jag tror du... bara jag behöver finputsa min lek så kommer han nog vara lika äcklig ändå. Det tror jag också. Jag <laughs> tror jag definitivt. Vi fick ju också reskins. Ja, de var ju jätte det är vackra. Eh Swarmers eh, som är Voidborn kort har fått nya skins och eh, Magmacannon har fått ett nytt kit äh, ja, också. Ja, men den blev ju jättehäftig den efter uppdateringen. Men jättekulare, den blev också en Void ett Voidborn torn efter det Precis. efter den här uppdateringen. Nu, nu finns det ännu en till byggnad som är Voidborn då. Ja, och den förtjänar det. Det tycker jag. Och Jag fick ju äntligen också i förra säsongen ett skin till Apex, yep. Galaxyskinnet mm. så att jag äntligen har ett coolt skin till Ormen också. Ja, nya Apex skinnet är skit snyggt. Aje man, jag gillar alla de här Galaxyskin som vi har haft ja. på senaste tiden. Ja, de har varit riktigt snygga faktiskt. Aje man. Var den där en utav dem? Ehm sa vi det om Stormiges skinnet? Ja, det gjorde vi. Ja, aje ja, man. Precis. Amen. precis. Amen. precis. Ja, men det, det, är väl, det är väl det jag har att prata om Minium Asus egentligen. Ja, jo, nej förresten. Ja. En sak till. Det är ju en tråkig nyhet runt Minium Asus också. Och det är ju att de, de kommer ta bort Legendary-kortet på den vanliga Battle Pass-tieren. Just att lägga in den på Betal-Battle Passet. Ja, när du kommer till samma nivå på den vanliga Battle Pass-tieren så får du ett random Legendary-kort istället. Det är ju inte fel det heller. Nej, förutom om det är någon som dig som spelar som har alla kort förutom de nya korten. Ja, precis, precis. Men jag köper ju alltid passet ändå så. Precis. Men men hemskt som jag är. Ja. Men jag har ju alla kort i hela spelet. Det är precis. klart att jag inte kan slappa. Nej, precis, jag måste ju fortsätta ta alla kort. Ja, ja, självklart och som sagt, det det även även när säsongen är slut så kan du kan du göra crafta kort den precis som vanligt för 2000 blå shards för 2000 blå shards och du jag tror att du kan göra det nu för 6000 blå shards också. Ja, man brukar kunna under säsongen under göra säsongen. det för uh, tredubbel priset. Ja, precis. Så att det det är fortfarande alltså även fast det blir lite mer pay to win eftersom uh, de här sakerna är så så så så är det ju fort så är det ju så att du kan känna ihop uh, rubinerna som du köper i battle passet för. Ja, Jiman. Det, det är möjligt. Ja. Det är svårare nu när säsongerna är kortare, men det är möjligt. Och sedan så är det så också att du kan crafta korten efter och under tiden fast ja. så att så att det det, det går fortfarande det, för, det går fortfarande att, att spela helt 100 free to play. Ingenting är låst. Nej, det är bara det att det är väldigt mycket lättare att få det Ja, ifall du betalar för det. Ja, Jiman. Så att eh vilket är vilket är tråkigt men de anled anledningen till att de gör det är att de de förklarade i ett jättelångt meddelande om hur ledsna de var att de behövde vigna och göra så här Jajamän. men det är för att de de går back. Ja, precis. Och de har gett ut för mycket gratis. Ja, men det det det är det de säger men och det är det att de vill fortsätta att ge ut sakerna gratis eh som de gör. Men men men de måste göra någonting för att eh annars kommer de gå back. Antingen så är det att de får slutlägga ut lika mycket content och det vill de inte göra för de anser att eh de spelarna som de har förtjänar att eh förtjänar att få nytt nytt content hela tiden och det är det så också så de håller kvar sina spelare. Eh så att enda sättet de kunde komma på var att göra det här då på det här sättet. Ja, och det nej no, jag alltså jag förstår ju dem. Jag förstår dem. Jag och och tror... de gav en jättebra förklaring som du sa det mm. så sto, långa stora mejlet. Ja. Så att eh ja, nej men jag jag, jag köper jag köper det och jag köper <laughs> battle passet helt enkelt. <laughs> ja, precis. Eh uh. Har du någon mina säga minionmaser där? Nej, jag tror jag, jag känner mig ganska redo färdigt pratat om det för tillfället. Jag tycker vi får vi får ju prata lite om det när vi faktiskt har testat korten och och se vad vi tycker självklart. mer om det jag läst om det. Självklart, självklart. Men eh, vi tänkte att vi vi passar på att köra lite minionmasers nyheter nu. Det var det var ett tag sen vi snackar om det så att eh, och det var dags nu. Det var dags nu och vi kom vi... I, i samband med en stora uppdateringen också. Precis, och det är ju så också att vi vi fortsätter ju spela Mythic Masters. Ja, precis. Hela tiden och vi har ju en som vi alltid nämner när vi pratar om det så har vi en liten en lite, liten guild. Ja, precis. Ifall någon är sugen på att joina. Ja, eh vi vi är inte supermånga aktiva spelare så att vi kommer aldrig upp till några så här super stora rewards, men man får alltid några rewards, lite extra XP, lite extra common kort i alla fall. Ja, och så finns ju det alltid guildkort som man får låna gratis under tiden man är i gildet. Ja, vilket är ett väldigt bra sätt för folk som inte har alla kort att få testa de olika korten och se om man gillar dem eller inte. Precis, och då vetar vetar då att ja ah, men det här gillade jag, det ska jag crafta för mina Precis. för mina shards liksom. Så att eh det tipsar vi om. Jajeman. Vi heter Minyax of Madness ifall ni, <laughs> hitta, ifall ni vill hitta oss. Det gör vi. Det hier vi. Ja, men med det så så är det dags att kasta oss in i nyhetsvärlden. Ja, precis. Jag tänkte börja här med bara enkelt för att mm. det det har också precis precis har hänt. Mm. Och och det är ju att Epic har två nya spel gratis nu. Ja, just det. Ja. Eh Enter the Gangeon, ja. vilket är ett väldigt populärt spel. Jag har inte spelat ja. det själv men jag ska ge det en chans. Ja, det det är ett sånt där spel som är frustrerande svårt för mig. Ja, okej. Okay. <laughs> och så har vi God's Trigger. Ja. Som, som också ska vara ett populärt spel som jag faktiskt inte vet någonting om. Nej, jag, inte jag heller. Jag har hört det nämnas någon gång. Och sen, det är 18-årsgräns på det också. Det vet jag. jag inte. Ja, men jag tror att det är det. Så men, att det ska till och med vara det. Alltså, man får ju den gratis av Epic Game Store. Så jag kommer ju ge dem en chans. Självklart, självklart. Vi har ju hittat många roliga titlar bara på grund av det. Ja, okej. Till det. exempel Ford the King ja. som vi hade så grymt roligt med. Fantastiskt spel. Men, ja, upp, ska du kasta dig in i nyheter? Yes, jag kastar mig in i nyheter. Jag har ett par som jag har inget inga så här superstora förutom en som är lite större. Men det finns en ny studie i Storbritannien som visar att spel, till TV-spel gör fler folk läs och skriv intresserade. 79% av vanligtvis ickeläsare har de fått fram att de de läser i spel. Läser i spel och därav kan bli intresserad av att läsa andra saker, inte kanske vanlig skönlitteratur och så, utan mer eh spelkritik, reviews och sen senare då ifall du är riktigt intresserad leder det till att du läser böcker kring spel och spelvärdar till exempel ja, The Witcher och andra ja, saker. Ja, jamen. Som som till exempel jag har aldrig varit en bokmänniska som som som så att säga. Nej. Men jag har ju alltid älskat att spela RPG-spel och läsa loret mm. och allt sånt där i Nej. spelet och det det är ju jättemycket att läsa. Mm. Ja, men så... det det är bara tog som exempel <laughs> min lillebror. Ja. Eh han han läser han har aldrig läst böcker eller skönlitteratur på det sättet. Men han har ju läst hela Witcher-serien nu eller han är inne på sista boken. Ja, i man. Så att eh och nu när han nästan är färdig med den då så har jag köpt det jag nu till honom i somras som en födelsedagspresent tre stycken böcker i Dresden Files-serien som jag har tänkt sig att få honom att börja läsa nu då. Ja, i man. Så att jag har liksom fått det här spelintresset att ha fått honom intresserad av att läsa böckerna runt omkring det som spel han gillar liksom. Jättehäftigt. Det det det är fantastiskt och det är fint att se en studie på då och är också att att det är så många framförallt eh, unga killar som ja, just det. Eh anledningen till att det är unga killar beskrev de i den här studien då är inte för att killar läser eh läser mindre eller men är inte för att killar spelar mer utan det är för att killar i vanliga sätt i alla fall läser mindre tjejer ja, tjejer gillar att läsa mer än vad killar gör. Ja, det ser man, det ser man. Enligt studien. Ja. Eh sedan så har Microsoft också uttalat sig om att Xbox X-serien kommer lanseras i november. Vi har inget exakt datum än, men det kommer i november i alla fall. Nice. Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 skjuts upp också till 2021. Eh, kissomo skjuts till 2021. Det kommer att hända mycket nästa år. Ja, det är det är för att de har så höga krav på sig själv, på sig själva när det kommer till kvaliteten. Nej, ja, men så att de har liksom tyckt att ja men det här är inte tillräckligt bra, det här är inte tillräckligt bra när de har liksom jag har ju börjat tänka så här på grund av när det kommer liksom filmer och serier och spel och böcker och allting skjuts ju upp till nästa år. Yeah. Undrar hur många som nästa år kommer skjuta upp till 2022 för att å nej, vi vill inte krocka med den här AAA-titeln för då kommer ju ta för mycket av våra kunder och ja. du vet såna grejer. Ja ja, men tänk tänk när Bloodlines 2 eller Cyberpunk och de här när de faktiskt släpps sen. Ja, jag menar du vill inte vara samma Kommer ju mörklägga så ja. många mindre titlar. Ja. Så så det gäller ju att vara väldigt kall. Och när man ska släppa sitt spel om man har tänkt att man ska släppa det nästa år då. Mm. När alla andra AAA-spel som har blivit skjutna på kommer släppa alltså. Precis. Precis. Ja, det kommer bli ett intressant 2021. Mm. Vi pratade ju om Euden Chronicles. Jaha, det gjorde eh, vi förra förra veckan eller förra förra veckan blir det. Ja. Eh Jag har inte glömt den. Oh, oh, vilket spel. Det är det är en vecka kvar nu. Eh tror jag, jag tror det är 7 dagar kvar av kickstarten. Och eh, när det var 10, när det var 19 dagar kvar då var det ju The Chronicles 10:e mest backade TV-spelet i på Kickstarter någonsin. Ja, det är ju jättehäftigt. Eh som det ligger just nu är att de vill, de sökte ju för 4,5 miljon. Aj då. Eh ville de de behövde de pengar för de är uppe i 28,5 miljon. Åh oh, herregud. De det är pengar. De har nästan sju dubblat stämmer som man som de ville ha. Men vi ville ha ett nytt cykorden. Vi har ju sagt det i så många år. Det har vi gjort. Så att de har ju de har ju haft så stretch goal på stretch goal på stretch ja, goal jajamän. som under hela tiden här nu. Så nu är de uppe i 109 karaktärer som ska vara med i det här spelet. Det är så grymt. Och den sista karaktären nu så är det faktiskt så att jag tror att det var inom 3 dagar eh och vilket jag tror att det här är andra dagen för jag tror att det var igår. Så de som har backat får gå in och rösta på vilken eh, på på en utav lite olika karaktärer. Ja, det är ju ännu roligare. Eh så det inte är inte att du får rösta på en karaktär per se utan du får rösta på en typ av karaktär så ja. classic vampire, eh new age vampire och sånt nåt mer. Ja, det är ju kul så för liksom <laughs> välja en av de här tre klasserna eller Aj, typerna av karaktärer och så kommer de göra en karaktär runt det sen då. Ja, det låter ju faktiskt väldigt kul. Eh och de har också släppt en video på hur uttalar man ejuden. Ja. Ah. Och det är ejuden. Okej. Okay. Ah, e ja, ejuden. EUden. EUden. Ja. Ja. Så så så uttalas den. Eh och jag, jag kunde prata om det jättem jättemycket mer men jag tänker inte göra för det, det, det vi kommer vi kommer prata om kommer det, prata mer om det sen. så mycket ändå så att eh, jag kan hålla mig. <laughs> Däremot så finns det en lärare i Polen som har varit lite häftig. Ja. Ah. Han har nämligen använt VR för att eh ha lektioner. Ja, ah, nu är det på gång. <laughs> Inte bara har han haft VR utan han också har också inblandat spel i det. Ja, ah. för han har haft lektionerna eh det har varit cykelkurser som han har haft i Half-Life Alex. Nej, vad coolt. Så det vart ashäftigt. Åh, oh, så sjukt spännande att välja att göra det också, vet du. Ja, men det är alltså eftersom det är fysik som de ska prata Aj, om, så man. kan du liksom göra såna för att du det där, kunde du kasta allting, du kunde lyfta upp saker och ting, du kunde göra massa grejer. Jag var inne. <laughs> jag var inne på din på på arkiv ar arkiverade eh clips Och ah, klipp och saker. Ja, klipp, Ajman, Ajman. Eh på din kanal och så såg jag man bara såg jag ett klipp som jag hade gjort. Uh -huh. Det var typ Mabaya tar situationen på allvar eller några några står och pratar om liksom det, det här med att eh, din pappa har blivit eh, kidnappad och såna grejer och du står typ och petar på typ <här> saker för petar ner dem från bordet så att de ramlar ner och så sen. <här> ja, ha, ja, det var ju han som jag försökte kasta koppar på och grejer <här> och skedar och ja, Ajman. Ja, yep. yep. det kommer jag ju ihåg. Står och står och prata om hur hur allvarlig situationen är och du står och kastar koppar. <här> Och skedar och ja, koppar och skätter. Ja. Fantastiskt. Och så att ja, precis, det är men det är lite häftigt tycker jag. Aj men det är jätteintressant att, att använda sig utav den här tekniken. Eh och jag jag vet inte riktigt, jag förstod inte riktigt hur hur de gjorde för att jag kan inte tänka mig att alla alla i den klassen har VR-headsets hemma liksom. Nej, jag har ingen aning faktiskt. Men jag tycker men, bara det är häftigt. Ja, men det det gjordes i alla fall på något sätt. Eh, och min sista nyhet som är lite större, det är ju att Persona 4 Golden släpptes på Steam i somras. Eh, väldigt ov oväntat. Helt precis så dök det bara upp i Steam att eh att Persona 4 släpptes på Steam. Någonting som inte har funnits tidigare. Det, det Sega och Atlus som som är de som har haft hand om det har ju bara släppt till PlayStation. Ja, men. Eh Och nu har släpp, de släppt att testa de har släppte till Steam eh uh, en port bara. Och redan nu så vet vi har har vi fått reda på att de arbetar på att porta fler av de gamla spelen för att slänga in på Steam. Det är ju jätteroligt. Och att de jobbar aktivt för att även ny släpp ska ha PC release från grunden. Ja, men det så det är så skönt att höra att folk släpper console exclusive. Ja. Eh, oh wow. Speciellt när det kommer till en till en serie som jag gillar väldigt mycket som är Personas då. Ja, himan, ja himan. <laughs> så det det det var häftigt. Det, det tyckte jag var riktigt riktigt häftigt att läsa och det känns så skönt att veta. Och det är samma sak med med EU the Chronicles. Det släppte ju också till PC ja, i vet. grunden. Jag är så glad över det. Ja. Det det det är ju ett sånt spel som hade det inte släppt till PC så hade jag köpt konsollen och släppt till. Ja, himan. Så att det, det Och det är hemskt att man ska behöva göra det för det blir väldigt dyrt för ett spel. Ja, visst är det så. Visst är det så. Men eh jag tror att de flesta av oss har något sånt spel som man liksom man bara drömmer om att få och som bara aj, det spelar ingen roll vad jag vad jag ska betala för det. Jag ska ha det liksom. Eh, men ja. Så det det känns så skönt att att det är just eftersom PC, jag har ju konsoler. Jag är en konsolspelare mer än vad du är i alla fall. Jo ja, ja. Men men PC kommer jag alltid ha också. Ja, i man. Och kommer jag välja bort någonting så kommer jag ju sällan välja bort PC utan jag kommer ju bara. Men en PC gör, gör ju gör ju visst så mycket mer än bara att spela på. Precis. Precis. Eftersom alltså vi båda är ju foto intresserade och mm. pyssla med Photoshop och såna här saker. Jajamän. Det är lite svårt på en konsoll. Det är ju det. Så att eh nej. Det det känns skönt att se fler och fler liksom släppa på den här exklusiviteten. Jo ja. Ska vi bara försöka få ordning på kriget mellan Steam och Epic också. Ja. Så kan vi kan vi sluta försjut på det kriget, ska vi försjut på konsoltkrigen så kan vi bara ha en fredlig spelvärld i framtiden. Ja, precis, det hade varit fantastiskt. Alla gillar alla. Ja. Ingen toxicitet i spel som League of Legends och så där också. Ojo, som att det skulle ändå. Vi jag ser en jag ser en vacker framtid, en en utopisk framtid framför oss. Nej, <laughs> ojoman, det är bra att någon gör det. Ja, nej men men men det så har jag faktiskt slut på nyheter för den här veckan. Ja, jamen och jag hade tyvärr inte så mycket till nyheter denna veckan för mitt Block. anteckningsblock då slut ja, jag hittar inga mer papper. Nej. <laughs> men nu nu har jag ett nytt anteckningsblock ja, så jag har nyheter med mig till nästa avsnitt. Det låter bra. Ja. Det låter kanonbra. Men då tackar vi B-Street för vi får vara i de fantastiska lokalerna som vi är i och spelar in. Ja, absolut. Och vi tackar alla er lyssnare där ute att ni orkar följa oss. Tack ja, så jättemycket. Det är fantastiskt. <laughs> ni, ni blir bara fler och fler också. Jag vet inte ja, vet vad ni gör. Ja, det är helt otroligt. <laughs> om ni är intresserade så har vi faktiskt en Patreon ifall ni vill skänka en liten slant där. Vi, vi har inte så mycket saker som vi erbjuder på där. Men om ni känner att ni vill... Eh, Supporta oss lite gärna för så får för, ni gärna göra det. Så får ni gärna göra det. Men vi kommer alltid fortsätta släppa alla de här avsnitten gratis. Jaje man. Så att det, det känner ingen press. Alls. Precis, precis. Och vill ni hänga med oss kan ni är ni alltid välkomna till min privata Discord. Ja. Där brukar vi hänga varje dag i princip. I stort sett varje dag. All alltså, äh, ja ni, men då... ni kan nå oss på sociala medier som Twitter, Facebook och Instagram. Ja. Ja, och med det så säger vi Game, game over man. Game over.